Зиркнув поверх конопель, настав. Військове авто до половини сповзло з греблі, і тепер радіатор і передні колеса повністю були у воді. Видно, шоферина з переляку не впорався з керуванням. Ось де добра мішень, вже вдруге подумав я про того Вілліса, але і цього разу стримав себе від спокуси влупити по ньому. А з конопель знову почулося улюлюкання. Я сміх оцінити, що ті двоє тепер, мабуть, метрів за тридцять. Майже рачкуючи, я відкотив від стіни колесо, трохи розгойдав його і ще сили пустив борозною униз з горбка, акурат десь між Гуєвим і тими двома офіцерами. Колесо покотилося, приминаючи коноплі і відразу почулися крики. «Сергеїч! Он здесь! Вот он! Держи! Держи! улю лю лю, -лю, -лю. І знову затискатіли постріли. Піднявши куламет, я випрямився і побачив, як ті двоє з вигуками і улюлюканням, шпортаючись і стріляючи на бігу, кинулися крізь коноплі за колесом. І вони таки п'яні. Останнє, що я встиг подумати про тих вояків, поки вони ще бігли. Мій гочкіс мене не підвів, і на них вистачило однієї довгої черги. Але, про всяк випадок, у те місце, де вони попадали, я пустив на вздогін ще дві коротких. А, підскочивши ближче до проріхи, направив дуло вниз, до ставка. Той огрядний кацап, напевне, і був Сергеїч, і то до нього гукав хтось з тих двох. Він тільки й встиг що присісти від несподіванки і здивування. За його плечима у воді ворушили хвостами приглушені, перевернуті до гори жовтими животами коропи, а далі на греблі, занурившись радіатором у воду, стояла машина з відкритими дверцятами. Піднята з пістолетом до неба рука офіцера могла значати капітуляцію, але я – не підписував Гаазської конвенції. Полонені гарнізонники мені були ні до чого, і я натиснув на гашетку. А коли лисий змахнув руками і повалився навзнак у воду, вмить підфарбувавши її червоним, я помітив по ту сторону ставка під старими вербами свою пропажу Віллі Шуберта. Він і собі присів на присядки і подавав мені якісь знаки. Видно, вештався десь неподалік і прибіг на постріли, що луною рознеслися лісом. А він таке не пам'ятаю, подумав я тоді про віллі. Я махнув колишньому піхотинцеві рукою і побачив, що бігає він також досить швидко. До того ж, у характерній позі піхотинця, розставивши на боки руки, майже торкаючись ними землі, наче б у кожній по ящику з набоями, хоч на той момент у його руках не було нічого. Поки Віллі біг повз плаваючу животами рибу, труп, що до половини лежав у ледь по багровілій біля берега воді, я став на вшпиньки і деякий час озирав коноплі. Але цього разу жодного підозрілого руху не помітив. Можливо, той Гуєв також трохи вояка, тоді знайти його в цих коноплях буде непросто. До того ж, у нього автомат. У ближньому бою річ більш корисна, ніж мій Гочкіс. Коли нарешті в кінці проріхи з'явився Віллі, я жестами показав йому вести себе тихо і показав, що у коноплях причаївся ще один гарнізонник. Ми заскочили у клуню, і я простягнув йому свого парабелума. Я у двох словах пояснив колишньому піхотинцеві, що, не гаючи часу, йому треба догнати шофера, що отой з'їхав з реплі і втік. Звичайно, він зрозумів, що я маю на увазі під словом «догнати». Але хіба у нас був вибір? І ще я швидко намацав у сіні свої гранати, як я й чекав. Віллі вибрав тут